السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمادنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 كثيرا النساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سريدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بنعة وكل بنعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله Allahu Akbar, walillahi alhamd. Oh Muslimin, A'azan ya Allah, wa ayaqum rahimani wa rahimakum Pada hari ini, nama tadbir dan tahmid berkumandang di seluruh penjuru negeri. Semuanya mengagungkan dan memuliakan Allah Azza wa Wajalla, yang mana mengagungkan. Memuliakan Allah mensucikan Allah Merupakan bagian dari ketakwaan hati seorang hamba Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala Zalika wa, wa mayu'azim Sha'air Allah Fa'innaha min taqwal qulub Jadi bukan itulah Wa mayu'azim sha'air Barang siapa yang mengagumkan syiar-syiar Allah Fa'innaha min taqwal qulub Maka itu bagian dari ketakuan hati. Pada hari ini kita melaksanakan salat Idul al yang setelah itu kita akan melaksanakan salah satu ibar yang agung setelahnya yaitu Zabal al Al-Bihya, yaitu menyembeli kurban. Yang mana menyembeli kurban adalah amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang mencerminkan ketakwaan seorang hamba. Mengapa demikian? Sebab menyembelih kurban adalah ibadah harta yang mana harta adalah sesuatu yang sangat besar, sangat dimuliakan, sangat dicintai oleh manusia. Sehingga berat baginya untuk mengeluarkan harta dalam perkara-perkara yang seperti ini. Kecuali yang mendorongnya adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang bisa mengeluarkan harta benda yang banyak. Untuk membeli berbagai perangkat modern di zaman ini. Smartphone yang nilainya puluhan juta. Laptop yang nilainya puluhan juta atau benda-benda mewah lainnya. Seseorang mampu membelinya. Kenapa dia mampu membelinya dan kenapa dia ingin membelinya? Karena dia merasakan kemanfaatan itu pada dirinya sendiri. Sebab dia akan memakainya. Sebab dia akan tampil dengannya. Berbeda dengan ibadah kurban. Di mana seseorang itu menyembelih daging yang kemudian dia akan mendapatkan jatah yang sangat sedikit. Maka sekira tidak ada kemanfaatan yang didapatkannya itu dari pandangan dunia maka tidak akan bisa mendorong dia untuk melakukan ibadah kurban kecuali karena takwanya kepada Allah karena dia paham bukan daging bukan darah dari sembilan tersebut tetapi takwanya kepada Allah Azza wa Jal karena dia melaksanakan syariat Allah di dalamnya terdapat pahala yang besar dari Allahu Jalla wa Ala. Ketika nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lain alulaha luhumuh, waladimauha, "walaikunya maaluhutakwa hinggul. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah dari sembelihan kurban tersebut. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa salah seorang di antara kalian. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar, La Ilaha Illallah. Allahu Akbar walillahil Wallahuilhamd. Jamaah sekalian, dan semoga kita senantiasa mendapatkan taufik dan rahmat dari Allah Azza wa Apa yang mendorong? Apa yang menguatkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla? Mauwi yang mana ruhul anbiya? Yang mana mimpi para nabi adalah wahid. Ketika Allah azza wa Jalla memerintahkan kepada beliau. Melalui mimpi untuk menyembelih anaknya Ibrahim. Dalam keadaan lucu-lucunya. Dalam keadaan dia senang-senangnya dengan orang tuanya. Dalam keadaan dia sudah bisa membantu orang tuanya dalam pekerjaannya. Apa yang mendorong dia untuk mentaati perintah Allah. Tidak lain karena keimanan. Tidak lain kerana ketakwaan kepada Allah Azza Wajalla Sehingga akhirnya Allah Azza Wajalla memberikan kemuliaan kepada Ibrahim. Dan pujian bagi Ibrahim alaihissaratu wassalam. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala. Falamma balaga ma'ahu sa'ya. Qala ya, qa ya bunayya. Inni arah fil manani anni azbahuka fanzur kaifa tera. Qala ya abatif alma tu'mar. Tu Satajiruni, insya Allahu minas Maka tak kala Ismail alaihissalam sudah mencapai usia saya, yaitu usia di mana tidak terlalu berat lagi untuk mengasuhnya, di mana dia sudah bisa membantu orang tuanya dan usia di mana kedua orang tuanya pada puncak puncak senangnya dan sayangnya kepadanya. Maka serta merta tiba-tiba Ibrahim alaihissalam mengatakan, Ya Abu ini arafil manami ani azbahuga, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam impiku bahasanya saya menyembelihmu. Kamu berkeimtana, maka bagaimanakah pendapatmu? Maka Ismail salatu wassalam karena keimanannya, karena ketakwaannya, tanpa keraguan menjawab ya, abat ishalmatul maruf. Satajiduni insya'allahu minasabiri Wahai ayahku Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu Maka insya'allahu engkau akan mendapati aku Sebagai orang-orang yang sabar Maka akhirnya kau kedua pun tunduk Kepada Allah Azza wa Jal, Hendak melaksanakannya Falamma aslama watallahul li'l-jabil watallahu li Maka tak kala Keduanya telah berserah diri dengan perintah Allah Azza wa Jalla dan dia Ibrahim alaihis sudah memberikan Ismail di atas pelipisnya. ya dalam keadaan sudah siap untuk disembelih wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqat arruya innaka dzalika najzirul mursalin maka serta merta kami memanggilnya wahai Ibrahim sungguh engkau telah membenarkan mimpimu dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik Wahinna ada laual balaul mobil. Sungguh ini adalah ujian yang betul-betul nyata. Sebab ini adalah ujian yang berat, di mana seorang ayah disuruh untuk menyembelih anak yang sangat dikasihinya. Namun karena itu perintah Allah maka dilandasi dengan takwa. Beliau Ibrahim asalasalam pun melakukannya. Namun kemudian Allah azza wa jalla menggantikannya. Wa pada ilahu bi ribhun azim. Dan kami pun menggantikan Ismail dengan sembelihan yang sembelihan yang besar. Allah subhanahu wa taala menggantikan Ismail dengan kibas. Hewan kurban yang kemudian itu menjadi awal disyariatkannya dari sembelihan kurban. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin dan kami jadikan pujian bagi Ibrahim pada orang-orang yang selanjutnya. Wa salamun 'ala Ibrahim Keselamatan bagi Ibrahim. Karena lika najisil mufsinin, demikala kami membalas orang orang yang berbuat baik. Wa innahu min ibadin al mu'minin. Dan sesungguhnya Ibrahim termasuk dari hamba-hamba kami yang beriman. Syahitnya kita bisa melihat bagaimana Ibrahim alaikum salam dan juga Ismail alaikum salam keduanya tidak ragu untuk menjalankan perintah Allah azza wajal pada perkara yang sangat berat pada pengorbanan yang sangat berat semata-mata karena keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah azza wajal Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Jemaah sekalian 'azza ya Allah wa rahimani wa rahimakumullah Demikianlah takwa kepada Allah. Ketika sudah bersemayam dalam hati seorang hamba, dan ketika seorang hamba sudah bersifat dengan sifat takwa, maka mudah baginya untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Karena itulah Allah azza Jalla berfirman dalam Al Qur'an: Wa ila mafiraatil mubrakum wa jannatil ardhuha sama watul arq. Ugidatil muttaqin. Dan bersegeralah kalian. Menuju kepada pengampunan dari roh kalian dan kepada syurga yang luasnya surah selai dan bumi. Al-Iqdad lil-muttaqin yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang mampu bersegera. Menuju kepada pengampunan roh mereka yaitu melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kala itulah ketika seorang hamba bersifat dengan sifat takwa, mudah baginya untuk melakukan ibadah dan ketahatan kepada Allah. Demikian pula akan mudah baginya untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Namun ketika takwa di dalam hatinya berkurang, maka akan berat baginya untuk melakukan ibadah dan ketahatan kepada Allah. Dan mudah baginya untuk terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Lihatlah bagaimana Yusuf Alaihissalam ketika menghadapi godaan yang sangat besar, dari Imratul Aziz yang menginginkan dirinya dalam keren pintu dan jendela seluruh dalam keren tertutup. Kemudian Imratul Aziz, istri pembesar Mesir ini yang mengayat Yusuf alaihissalam. Tapi apa jawaban Yusuf alaihissalam? Ma'adallah, Allah tempat saya berlindung. Innahu rabbi ahsana ma'su'air. Sesungguhnya tuanku majikanku telah berbuat baik kepadaku. Innahu la yuflihal zalimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim dan telah hambat dia dan hambatnya lula ar-ra'a burhan rabbi sungguh perempuan tersebut yaitu imraatul aziz istri pembesar tersebut betul-betul menginginkan untuk melakukan dengan Yusuf alaihissalam wahamma biha dan juga Yusuf alaihissalam juga menginginkan sebagaimana manusia biasa ya. sebagaimana manusia dan juga dalam keadaan bunga seorang pemuda boleh juga mau laula لَا أَرْرَعَى بُرْحَانَ رَبِّ Sehariannya boleh tidak melihat burhan dari Rabbinya. Ini yang menghalangi beliau, karena beliau melihat burhan dari Rabbinya. As-Syeikh Abdur Rahman, ibnu Nasir As-Saji, Rahimahullah, mengatakan, memberikan penjelasan tentang ucapan Yusuf A.S. Al dalam Al-Quran, ma'adzallah, Inna رَبِّيَ حْسَنَ مَسْوَيِ Sampai akhir ayat tadi, سيخدر من صديري ما الله من غداة، أي عود بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح، لأنه مما يسخط الله ويبعد منه، ولأنه خيانة في حق سيدي الذي قد أحسن مثوايا، فلا يليق به أن مقابلة في أهله بأرضه مقابلة، وهذا من أعظم الظلم والظالم لا يفلح. Walhasil, AnNu jgAl MoAni Alahu min haaZ Al Firli tafu Allah wa muraaZa haaZ syiirhi Al Lzi aqramah wa siyaaNt wa siyaaNt nafsi an zulmi Al Lzi la yuflihu man taqtahu kata Sheikh Abdurrahman al Saadi Raim Allah jalan tafsirnya maaz Allah maknanya ytuaku berlindung kepada Allah dari melakukan perbuatan yang keji ini. Itu tumla'aini kayinan zina dari imratul aziz. Lanahu mimma yaskhitu Allah wa yub'id minhu. Sebab ini merupakan perkara-perkara perbuatan-perbuatan yang menyebabkan datangnya murka Allah azza wa jalla dan menyebabkan jauh dari Allah. Waliannahu khiyanatan fi haqq dan itu merupakan bentuk khianat pada hak majikanku. ku allazi qad ahsana ma yang telah berbuat baik kepadaku. Wahada min awamil zulmi dan ini termasuk dari kezaliman yang paling besar. Wa zulimulayyuflih dan orang yang zulim tidak akan beruntung. Wahasil dan kesimpulannya kata Syekh Sa'di Ra'ihah Allah. Anhu dia alamawani alahu min hatal fili takwullah. Kesimpulannya Yusuf alaihissalam menjadikan penyebab beliau terhalang dari perbuatan ini. Itu perbuatan zina menuruti ajakan Imratul Aziz dalam kedua dalam keadaan peluang yang sangat besar. Yang menghalangi beliau adalah taqwa Allah. Adalah taqwa kepada Allah Azza Wajalla, Wa muraat hak sayyidihi alladhi akramah. Dan juga kerana beliau ingin menjaga hak majikannya yang telah memuliakannya. Wa siyana ta nafsi minal zulmi alladhi la suihu man ta'atahu. Dan dalam rangka menjaga beliau Menjaga diri dari perbuatan zolim Yang tidak akan beruntung orang-orang yang melakukan perbuatan zolim Allahu Akbar Allahu Akbar La ilahilallah Allahu Akbar Allahu Akbar Hamd. Jamaat sekalian Yang semoga senantiasa mendapatkan taufik Dan rahmat dari Allah Azza wa Jal Karena perbedaan keimanan Dan ketakuan yang ada pada diri kita dengan yang ada pada generasi-generasi awal Islam itulah yang membedakan kita dari segi kemampuan semangat untuk melakukan ibadah dan ketakwaan kepada Allah serta kemampuan dan semangat untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Karena itu dalam hadis dalam yang diriwayatkan oleh Imam bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan innakum la ta'maluna amalan hiya adaqu fi ayunikum min ashari kita naudzubillah fi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Mubakkar. Sesungguhnya kalian, ya, bela berkata kepada orang-orang yang ada di zamannya. Bayangkan masih di zaman kemasan Islam, di zaman tabiin, maka bagaimana lagi di zaman kita sekarang ini yang penuh dengan fitnah. Belum lagi tanya indakum, lakukan amalan, amalan. Sungguh kalian betul-betul melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang dalam pandangan kalian lebih sepele lebih tipis lebih halus dari selai rambut yaitu kalian melakukan amalan tersebut melakukan dosa dan maksia tersebut dalam keadaan kalian menganggap enteng sepele dosa tersebut yang mana dahulu kami di zaman Nabi Alaihi Wasallam menganggapnya sebagai perkara yang menghancurkan inilah perbedaan antara kita dengan generasi awal Islam di mana yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal karena itulah merupakan perkara yang penting bagi setiap dari kita untuk senantiasa memupuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal sebab dengan berbekal takwa semata kita akan bisa menghadap Allah Azza wa Jal dengan penuh ketenangan Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal wa'ala dan berbekallah kalian Sungguh sebaik berbekal adalah taqwa Lalu apa yang dimaksud dengan taqwa Lalu diketahui bahawa saya taqwa Tersimpul dalam dua poin penting Yaitu firut ta'ah Wa tarkul ma'siyah Melaksanakan ketaatan kepada Allah Dan meninggalkan ma'siyah Seliman usyapan ta'ubin habib Allah, takwa Allah Anca'amala bita'atillah Ala nurin min Allah Tarju sawab Allah dan duduk maksiat Allah, Ala nur min Allah, takawatul Allah. Takwa kepada Allah adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan cahaya, petunjuk, bimbingan dari Allah, karena engkau mengharapkan pahala Allah. Dan takwa juga adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah sesuai dengan bimbingan dari Allah, karena engkau mengharapkan pahala dari Allah menunjukkan bahwasannya taqwa adalah melakukan ketaatan meninggalkan maksiat yang dibangun di atas petunjuk dan bimbingan syariah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilahilallah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Jama'at sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. seandainya penduduk suatu negeri Beriman dan bertakwa kepada Allah Pasti kebaikan keberkahan Akan menyelimuti kehidupan mereka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan barokah bagi mereka Sebabimana janji Allah azza wa jal Law anna ahl al-qura'a manu wa taqaw La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal-ard Seandainya Penduduk suatu negeri itu Beriman dan bertakwa kepada Allah La fatahna alaihim barakatim wal wal'ar Nisa'i kami akan turunkan bagi mereka Barakah yang tercurah dari langit dan bumi Ini janji Allah Ini menunjukkan bahwasannya jika kita ingin memperbaiki negeri kita Maka yang paling pertama harus kita lakukan Adalah membenahi ketakwaan setiap dari kita Dan juga sebagai manusia, ucapan bin Habib rahimahullah Iza waqa'atil fitnah ketahuah bagi takwa apabila terjadi fitnah maka angkatlah tolaklah fitnah tersebut dengan takwa Iaitu problema masalah yang terjadi yang menimpa setiap individu ataupun berbangsa dan bernegara hanya bisa selesai ketika setiap dari mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa sebagaimana firman Allah Jalla wa ala wa may yattaqi laha yaj'al lahu makhraja Wahyuzukuminhaitulayathasib dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan jadikan baginya makhraja jalan keluar. Itu betapapun pelik urusannya, betapapun sempit kehidupannya, betapapun berat problema yang dihadapinya maka tak cara dia menghadapinya dengan takwa ya Allah makroja Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Dan Allah akan memberikan dia rezeki Dari jalan yang tidak disangka-sangkanya Demikianlah khutbah ini disampaikan pada kesempatan kali ini Apabila ada yang benar Semata-mata datangnya dari Allah Jalla wa'ala Apabila ada yang kurang Maka semata-mata dari syaitan dan dari syaitan Dan saya bersifat kepada Allah Subhanahu Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamu alaikum. رحمة الله وبركاته.